Beraz, guk uh, Bernate Tsepareko uh, ikasla gira, bat prosozialean gira. Horotara, um, sei gira, laumutiko eta bineska, beraz, bada, mailena perekoa, julen mm -hmm. uh, uh, xuskunekoa, lukeen kanbokoa, enaitz eta joan ziburukoak, eta ni uh, juli iriburukoak. Eta beraz, uh, duela bi urte uh, profesional zaila uh, lisoan itekira. eta guk gira uh, lehen belaunaldia. Uhum. Mm -hmm. Gure xailan hainbat gauza ikasten ditugu, adibidez komunikazioa, ahera, animazio baten antoraketa, lurralde batean aurkitzen diren publiko ezberdinen ezaugarriak aztertzen ditugu ere, eta landu ditugu familiak, aurrak, etorkinak, zaharrak eta elbarrituak. Eta urtas eta penetik proiektu ezberdinetan partartugu, adibidez, elbarritu egin zuen dutako kirol eta bat antolatu inuen liceoan, Lu Raman biurtetan hortikalkusi jotzen gira ajerra iteko eta hanbartatzen um, dugu eh, aktibitate desberdinetan. eta ur, urtagiletik Torkinekin Ramanetan eh, sortu gila eh, angol kartekin eta haiekin lan bat eramaten dugu eh, liceuan den eh, proiektu ber sala Etorkinen eta gaia lantzeko Daniela etorkinekin kolektibukoko kidea jinda adingabekoan uh, migrantean uh, egoera azaltzeko, eta uh, aurkeztu digu um, zein uh, ajera eskaintzen dieten uh, migranteak Euskal Ijea dirarik Baita ere, lojan zarduen abokata eta maka um, adingabeko migrante bat jinda gelarat, um, bere bidaia esplikatzeko uh, frantzat dinaintzin nola um, tratatuak diren uh, migranteak eta E Ejandigo ere, em, migranteak hobekio tratatuak zirela euskalegian, em, frantzian baino eta zein zainajera eskaintzen dieten euskalegian migranteak. Eta makak haipatu zigun ere bai, e, etengabe kontrolatuak zirela, nahiz eta poliziak ez duen derechok. Eta lojantzek ere bai, haipatu zigun legezkan boko egoerak eta araudeak nola pasatzen ziren. Beraz uh, interventzioen ondotik erabakki dugu uh, bilketa bat anantolatzehal izeoan guk ere uh, etorkinen uh, aageran parte harttzeko. Beraz hiru uh, egunez jedek ekaagi dituzte Puxkak eta biohotzean beroiten du ikuste zioetaek eta ziooko langilek bepart harttu dutela uh, etorkinen aagerran uh, laguntz, laguntzeko eta be Puxka iitztzen ebilu ditugu eta bueno, kartoinBTBTak bete ditugu eta ari gira xilkatzen Puskak gero banatzeko elkarteari. Hala, beraz, etxepare, liseoko baso profesionalekuek prestatu zaukuten beren lana hor aurkestu daukute. Ziendako, hor ez dakit gehiago, normintzatuko mintzatuko dentsu hor, baina zuen begira da, kanbiatu otedea etorkineri buruz. Uh, be, bai hainitz, eta guk gu eztdakiigu no ez nola pasteten den haien uh, bidaia, eta nola haiek bizitztzen zuten ta, makak adibidez adibideza aiipatu zularik bere bideaia be haitz hunkituaa uh, ginenttzeta ezginakien uh, zerk bizitztzen zuten eta oh berak kondatzea be hunkiitu gehiuz ikusten dugu zaila dela haientzat, etafen gu, gure guri konparatuz gu... Ke, Fein... E presquiski makak maka, se bici sandu. Be be heldu da gine kon Eta be izan du. Een... No. Ja, Afrika, Afrika pachata. bide lusa okandu ta okanitu fin anis controlatois andate. Be hute, be hute iramdu bele vida Gauza zailak uh, bizituitu, istitut uh, denak uh, kondatuko. Mm, eta e, bere familiaren berri badu? Uh, ez, nahi nuke nahi fean. Aipatu du nahi zuela, uh, bere familia berriz ikusi, me anaktean uh, pausatzen da Euskalegian uh, nahi duela nahi atseman, eta gero behar ba, uh, uh, denbora pasatu ezanen delarik, joanen da bere, Afrikara bere uh, familia atse Zea din dou makaka? Uh, bi ba gubaino mm -hmm. no, urte ditu bai. Bai, hala. Eta ikasketak uh, egin ditu berak bere aldetik. De... Zu estalde ez ikolara joanta gusi. Baina, uh, pasten du CPE eh, bat. Sergiteko. Eh, uh, xukaldaritzan. Mm Hah. -hmm. Eta hori da ikastaroan uh, uh, ostatu batean. Txukaldari egitiko. Hala. Zer ikasi uh, duzue uh, etorkin, horiekin, zek unkituz haitu zeste? Unkituz da, gure laguntza ekartzak. Mm. Zenta aiek eldu dirinan, ez initu hola utzi, kalean, deuzgabe. Eta polita dena, da, elkartego ziren mungimenduak, eta ikusten ditu kontaktatuak izan girenean, mm. motibapen bat bistanle kiko, adirez. Hmm. Eta aipatu duzieziek ziren familietan eta zuen lagunekin eta etorkinak bazirelan, sekulakoa bizitzen zutela eta hori uh, landu duziez? Zola uh, setan? Ba, ba, landu, bai aipatu du gure gure gure lokoa, jatunzun bezala. Eh, adibidez guk futbolean, eh, migrante batzuk aldudira gure ekin ustatzela eta placer bada haiek integratza gure taldean. Ola bi kulturt nashtena dira gure... Giroal edo pasio momentuetan dira. Hmm. Prezeski, bai korki ikusten dituzte? Etorkinak? Hmm, Depenitzen dut jendeaz, jende baina uh, ikusten dut uh, Euskal Egean gehen bat bai, ukandugun historiarekin eta ala ere gure bada bai. Preseski juulen oraitan egiten zinuen lotura egiten zinuen etorkin hauen istorioa eta eskualdunek dugun istorioarekin zertaz zer, nu egiten duzu lotura hori. Baizta gure bela belaunaldiak ere haien ber bizipenako kan dituzte ere migratu dute eta puntua eman komunak ditugu haiekin ere, naizta ezzen ra ikusten edo be egoera badituugu puntu uh, aman komunak. Hala, bestedakit zerbait gehitu behar dugun, uh, saio bizigi polita zuzenian eskaini daukozue uh, etxe pare liceotik, orai eztu balio gehiago bilketa bururatia duzuek gauja. Bai ga bururatu dugu bilketa, oran hiru egegunez egindugu bilketa eta... Aski ongi uh, pasatu da bilketa eta Bae. konten gira proiektu horretaz eta laguntzea emigrante haiek. Se bildu duzu geien bat? Jantziak bildu ditugu eta gazkiz uh, jendeak parte hartu du uh, gure proiektuan eta konten gira. Ba edarki eta gorestuko dugu eta edo agurtuko dugu ere zuen uh, uh, erakazlea, orkestu berko dugu? Nordu zuen erakazlea? Bé, presentatu koda. Hala, elori horri, al gala rondon, giet Bai, mila Bon, placer bat, izan da eta sorpresa ikusiz gazte hauek nola lotu diren proiektu honi? Bai, bai, ahunt, bai, ashtapenetik biziki motivatziak ziren eta biziki dinamikoak izan dira... Eraman ditugu nintzaldietan ere bai, Loranz eta Makarekin, ez ez, bikainak. Ala, beraz. Bikainak, biziki konten gira. Ederki, eta ba, oktan utziko dugu, preseski uh, pentsatzen dut oraino, beste lan batzu ere, sailo oktan ere manen dituzela? Ez bakarrik etorkinekin. Bai. Ez, etorkinekin, ez, ez akiko ondotzen uh, publiko lan uh, ondu, uh, duko dugu ondotik, bai, bai, es dugu, beste publiko batekin beste publiko bat lan zen. Mileshker, gusieri, ale izanuntza, agur, aio! Aio!